Розділ одинадцятий. Шахова задача. Ми з Пуаро частенько обідали в одному маленькому ресторанчику в Сохо. І одного вечора ми помітили за сусіднім столом нашого друга. Це був ніхто інший, як інспектор Джеп, І оскільки за нашим столом було вільне місце, він до нас приєднався. Ми не бачили його вже доволі давно. «Ви зовсім не заходили до нас останнім часом», – сказав Пуаро з легкою докірливістю в голосі. «Жодного разу відтоді, як ми займалися справою жовтого жасмину, а це було майже місяць тому!» «Я був на півночі, тому й не заходив. Як ваші справи? Велика четвірка все ще міцна, так?» Пуаро пригрозив йому пальцем. «Ви насміхаєтеся з мене, але Велика четвірка існує, так?» «О, я й не сумніваюся в цьому, тільки вони не представляють собою центр Всесвіту, як ви це бачите!» Друже мій, ви сильно помиляєтесь. Ця сама Велика Четвірка – це найбільша сила зла в світі на сьогоднішній день. До чого вони прагнуть, ніхто не знає, але подібної злочинної організації ніколи не існувало. Найсильніший розум Китаю стоїть на її чолі, а в її складі – певний американський мільйонер і якась французька вчена дама. А що стосується Четвертого, Джеб його перебив. «Знаю, знаю, ви на цьому зовсім зациклились. Це стає вашою маленькою манією, мсьє Пуаро. Давайте для різноманітності поговоримо про щось інше. Ви цікавитесь шахами?» «Я граю, так. Ви чули про вчорашній інцидент? Матч між двома гравцями світового рівня, і один із них помирає під час гри?» «Так, я бачив згадку про це в газетах». Одним із учасників був доктор Саваронов, російський чемпіон. Другим, той, хто помер від серцевої недостатності, блискучий молодий американець Гілмор Вілсон. Саме так, Саваронов кілька років тому переміг Рубінштейна і став російським чемпіоном. Про Вілсона говорили, що він стане другим Капабланкою. «Вельми цікава подія», – пробурмотів Пуаро. «Якщо я не помиляюся, ви якось причетні до цієї справи?» Джеб ніякого засміявся. «Ви вгадали, месь'є поро. я збентежений. Вілсон був здоровий як бик, жодних ознак серцевих хвороб, його смерть абсолютно не зрозуміла. «Ви підозрюєте, що доктор Саваронов просто його позбувся?» – вигукнув я. «Навряд чи», – сухо відповів Джеб. «Я не думаю, що навіть росіянин пішов би на вбивство іншої людини лише для того, щоб уникнути поразки в шаховій партії». Та й загалом, наскільки я зміг зрозуміти, тут навіть не йдеться про щось подібне. Про доктора кажуть, що він дуже сильний гравець, його навіть називають другим ласкером. Пуаро задумливо кивнув. «Тож, які у вас ідеї?» – запитав він. «Чому Вілсон був отруєний? Адже ви, напевно, припускаєте отруєння?» «Звісно, серцева недостатність означає, що ваше серце раптом перестає битися, і так воно й було». Саме це заявив лікар у той момент, але потім у розмові натякнув, що не надто задоволений таким поясненням. «Коли відбудеться Ростин?» «Сьогодні ввечері. Смерть Вілсона була надто раптовою. Він виглядав цілком нормально і якраз збирався зробити хід, і раптом впав мертвим. «Існує дуже мало отрут, що діють подібним чином», – заперечив Пуаро. «Я знаю». Сподіваюся, Ростен допоможе нам розібратися. Але чому комусь захотілося усунути Гілмора Вілсона? Ось що мені хотілося б знати. Він був абсолютно безпечним і скромним молодим хлопцем. Лише нещодавно прибув із Штатів і явно не міг мати ворогів у цій частині світу. Це виглядає просто неймовірним, пробурмотів я. Аж ніяк, із посмішкою сказав Пуаро. Я бачу, Джеб уже вибудував свою теорію. Так, місьє Пуаро, я не вірю, що отрута була призначена Вілсону. Вона була для іншого. Для Саваронова? Так, Саваронов сильно постраждав від більшовиків під час їхньої революції. Повідомляли навіть, що його вбито. Насправді він утіки протягом трьох років зазнавав неймовірних страждань у найдикіших районах Сибіру. Від пережитого він став зовсім іншою людиною, до того ж дуже хворий. Його друзі і знайомі заявляли, що ледве його впізнали. Волосся у нього зовсім біле, він рідко виходить із дому, живе сам із племінницею Соною Давиловою та російським слугою. Він орендує квартиру неподалік від Вестмінстера. Можливо, він досі вважає, що за ним стежать. І дуже неохоче погодився на участь у матчі. Кілька разів відмовлявся, і лише коли газети здійняли галас про його неспортивну поведінку, наважився грати. Гілмор Вілсон кілька разів кидав йому виклик із упертістю справжнього янки і зрештою домігся свого. І тепер я запитую вас, місьє Пуаро, чому Саваронов не хотів грати, бо не хотів привертати до себе увагу, не хотів, щоб хтось вийшов на його слід? Таке моє припущення Гілмор Вілсон постраждав помилково. А чи є хтось, хто особисто виграє від смерті Саваронова? Ну, мабуть, його племінниця. Нещодавно він отримав величезний спадок. Це спадщина від мадам Господживої, чоловік якої був цукровим магнатом за старого режиму. Гадаю, вони колись були близькі. Вона вперто відмовлялася вірити чуткам про його смерть і заповіт не змінила. А де проходив матч? У квартирі Саваронова. Він інвалід, як я вже вам казав. Було багато людей? Щонайменше з дюжину, чи навіть більше? Пуаро виразно скривився. Мій бідний джепе, ваше завдання не з легких. Якщо я точно знатиму, що Вілсона отруїли, я зможу його вирішити. А чи спадало вам на думку, що якщо справжньою жертвою є Саваронов, то вбивця може повторити спробу? Звісно, спадало. Двоє моїх людей зараз перебувають у квартирі Саваронова. Вони знадобляться, якщо хтось прийде з бомбою під пахвою, сухо зауважив Пуаро. «Ви зацікавилися, мсьє Пуаро», – сказав джеп, підморгуючи. «Хочете поїхати до моргу і глянути на тіло Вілсона, поки лікарі ще за нього не взялися? Хто знає, може його шпилька для краватки сидить криво, і це дасть вам ключ до розгадки?» «Мій дорогий джепе, під час усього обіду мені аж руки свербіли, так хотілося виправити шпильку на вашій власній кроватці. Дозволите?» «О!» Отак значно приємніше для ока. Так, мабуть, я поїду до моргу. Я бачив, що увага Пуаро повністю поглинута цією новою проблемою, а оскільки він уже давно не виявляв інтересу до жодних подій, я зрадів тому, що він знову повернувся у свій звичний стан. Що стосується мене, то я відчував глибокий жаль, дивлячись на нерухоме тіло та спотворене обличчя нещасного молодого американця, який знайшов смерть таким дивним чином. Пуаро уважно оглянув тіло, але на ньому не було жодних позначок, крім крихітного шраму на лівій руці. Лікар сказав, що це опік, а не поріз, пояснив Джеб. Увага Пуаро звернулася до вмісту кишень загиблого. Констебель виклав усе на стіл спеціально для нас. Проте там було зовсім небагато речей – носовичок, ключі, записник, заповнений нотатками, кілька незначних листів але один предмет, який лежав окремо, викликав у Пуароне абикий інтерес. «Шахова фігура!» – вигукнув він. «Білий слон! Вона теж була в кишені?» «Ні, фігура була затиснута в долоні. Нам довелося постаратися, щоб визволити слона з пальців покійного. Потрібно буде повернути фігуру доктору Саваронову. Вона з його чудового набору – різьблена кістка». «Дозвольте мені повернути фігуру. Це стане приводом для мого візиту до нього». «Ага!» – вигукнув Джеб. «То ви хочете зайнятися цією справою?» «Не приховую. Хочу. Ви дуже вдало розпалили мою цікавість». «Це чудово. Це виведе вас зі стану задумливості. Я бачу капітан Гастінгс також задоволений». «Цілком!» – засміявся я. Пуаро повернувся до тіла спиною. «Ви нічого більше не хочете сказати мені про... про нього?» – запитав він. «Навряд чи», – відповів Джеп. «І навіть не скажете, що він був шульгою?» «Ви чаклун, місьє Пуаро! Як ви дізналися? Він справді був шульгою, але це не має жодного стосунку до справи». «Безумовно, немає», – поспішив погодитися Пуаро, помітивши, що Джеп трохи роздратований. «Це просто маленький жарт, нічого більше. Розумієте, мені подобається кипкувати з вас». Ми пішли, досягнувши повного взаєморозуміння з інспектором. Наступного ранку ми вирушили до доктора Саваронова у Вестмінстер. «Соня Давилова», – задумливо промовив я в голос, – «приємне ім'я». Пуаро зупинився і з віччям в очах подивився на мене. «Ви завжди шукаєте романтику», – це невеликовно. По заслузі вам буде, якщо Соня Давилова виявиться нашою старою знайомою ворогом, графиною Вірою Русаковою. Почувши про графиню, я насупився. Та годі вам, Пуаро, ви ж не підозрюєте? Ні, ні, я пожартував. Велика четвірка не настільки заполонила мій розум, як це здається інспектору Джепу. Двері квартири для нас відчинив слуга із дивним, абсолютно нерухомим обличчям. Дивлячись на нього, неможливо було уявити, що така фізіономія здатна виразити хоч якісь емоції. Пуаро простягнув йому свою візитівку, на якій Джеп написав кілька слів, і нас провели до низької довгої кімнати, заможно обставленої та повної всіляких дивничок. На стінах висіло кілька чудових ікон, на підлозі лежав рідкісний перський килим, на столі стояв самовар. Я саме розглядав одну з ікон, яка, наскільки я міг судити, була чималої цінності, коли край мока випадково помітив «Пуаро стоїть на підлозі на карачках». Яким би прекрасним не був Килим у кімнаті, навряд чи він міг би привернути до себе таку пильну увагу. «Хіба не винятково чудовий екземпляр?» – запитав я. «А? А, Килим? Ні, я дивлюся не на Килим. Але Килим і справді чудовий». Занадто гарний для того, щоб по-дурному вбивати в нього цвях. Ні, Гастінгсе, – сказав він, коли я зробив крок вперед. Зараз цвяха тут уже немає, але залишилася дірка. Раптом позаду почувся шум, що змусив мене обернутися, а Пуаро різко піднявся на ноги. У дверях стояла дівчина. Її очі, спрямовані на нас, потемніли від підозри. Дівчина була середнього зросту з гарним трохи похмурим обличчям синіми очима та зовсім чорним, коротко підстриженим волоссям. Коли вона заговорила, виявилося, що вона має багатий звучний голос, зовсім не англійський. «Боюся, мій дядько не зможе з вами зустрітися, він дуже хворий». «Дуже шкода, але, можливо, ви будете такі люб'язні і заміните його? Ви ж мадмуазель Данилова, чи не так?» «Так, я Соня Давилова. Що ви хочете дізнатися?» «Я проводжу невелике розслідування того сумного випадку, що стався вчора ввечері. Я маю на увазі смерть містера Гілмора Вілсона. Ви можете щось розповісти про це?» Очі дівчини широко розкрилися. «Він помер від серцевої недостатності під час гри в шахи. Поліція не надто в цьому впевнена. У серцевій недостатності, мадмоазель. Дівчина злякано здригнулася. «Отже, це правда!» Вигукнула вона. «Іван мав рацію!» «Хто такий Іван? І чому ви кажете, що він мав рацію?» «Іван – це той чоловік, який зустрів вас, і він вже казав мені, що на його думку Гілмора Вілсона вбили неприродньою смертю, що його отруїли помилково» «Помилково?» «Так, що отрута була призначена моєму дядькові» Вона вже забула про те, як спалахнула недовіра до нас і говорила палко та пристрасно. «Але чому ви так вважаєте, мадмозель? Кому могло знадобитися отруїти доктора Саваронова?» Вона похитала головою. «Я не знаю. Я абсолютно здивована, а мій дядько не довіряє мені. Можливо, це й природньо. Розумієте, він мене майже не знає». Він бачив мене, коли я була зовсім дитиною, і більше ми не зустрічалися до того моменту, як я приїхала до нього сюди, в Лондон. Але, наскільки я знаю, він чогось боїться. У нас в Росії багато різних таємних організацій, і я одного разу підслухала щось таке, що змусило мене думати, що він боїться однієї з них. «Скажіть мені, мсьє…» – вона підійшла ближче, і її голос впав до шепоту. Ви коли небудь чули про організацію, яка називається Велика Четвірка? Пуаро мало не вистрибнув зі свого костюма. Його очі від здивування округлилися і стали майже виряченими. Чому ви. Що ви знаєте про велику четвірку, мадмоазель?" Це якась організація. Я чула згадку про неї і пізніше запитала дядька. Я ніколи не бачила, щоб людина так злякалася. Він побілів і затремтів. «Він боїться їх, Є, Дуже боїться, я впевнена». А вони помилково вбили цього американця Вілсона. «Велика четвірка», – пробурмотів Пуаро. «Завжди ця велика четвірка. Дивовижний збіг». «Так, мадмозель, ваш дядько в небезпеці. Я повинен його врятувати. А зараз розкажіть мені все детально про трагічний вечір». Покажіть мені шахову дошку, стіл, як сиділи гравці, загалом усе мені покажіть. Вона відійшла в глиб кімнати і висунула маленький столик. Його стільниця являла собою шахову дошку, складену зі срібних і чорних квадратів. Цей столик було надіслано моєму дядькові кілька тижнів тому, як подарунок із проханням, щоб він використав його в найближчому матчі, у якому братиме участь. Столик стояв у центрі кімнати. Ось так. Пуаро оглянув уважно стіл, що здавалося мені зовсім зайвим. Загалом, на мій погляд, він зовсім не проводив розслідування. Багато його питань здавалися мені абсолютно безглуздими, а про те, що справді мало значення, він, здається, і не думав запитувати. Я дійшов висновку, що раптове згадування Великої Четвірки повністю вивело його з рівноваги. Після хвилинного вивчення самого столика і місця, яке він займав під час матчу, Пуаро попросив показати йому шахові фігури. Соня Давилова принесла їх у коробці. Пуаро недбало кинув на них погляд. Гарний комплект, пробурмотів він із відсутнім виглядом. І знову він не запитав про те, які під час матчу подавали закуски чи хто саме був присутній у цей момент. Я багатозначно кашлянув. Вам не здається, Пуаро, що він безапеляційно мене перебив. «Не здається, мій друже. Довірте справу мені. Мадмуазель, чи дійсно неможливо побачитися з вашим дядьком?» Слабка усмішка промайнула на її губах. «Він поговорить із вами, звісно ж. Розумієте, це моя робота – першою спілкуватися з незнайомцями». Вона пішла. Я почув тихі голоси в сусідній кімнаті, а через хвилину дівчина повернулася і запросила нас увійти. Чоловік, що лежав у тій кімнаті на кушетці, справляв глибоке враження. Високий, змучений із з густими бровами та білою бородою, з обличчям виснаженим через пережиті страждання. Доктор Саваронов був без сумніву яскравою особистістю. Я відзначив особливу форму його голови і її незвичайні розміри. Втім, я знав, що великий шахіст має мати великий за об'ємом мозок. Я легко зрозумів, чому доктор Саваронов є другим із найвидатніших майстрів шахів у світі. Пуаров клонився. «Мсьє докторе, чи можу я поговорити з вами наодинці?» Саваронов звернувся до племінниці. «Залиш нас, Соню!» Дівчина слухняно вийшла. «Отже, сер, у чому справа?» «Докторе Саваронов, нещодавно вам неймовірно пощастило!» «Але якщо б ви... якщо б ви раптово померли, хто став би вашим спадкоємцем?» «Я склав заповіт на користь моєї племінниці, Соні Давиловою. Але ви ж не припускаєте...» «Я нічого не припускаю, проте ви не бачилися зі своєю племінницею з часів її раннього дитинства. Хто завгодно міг би зіграти її роль?» Схоже, припущення Пуаро вразило Саваронова, а Пуаро безторботно продовжив. Досить про це. Я лише вас застеріг і все. А тепер я хочу попросити вас описати мені гру, що відбувалася в той трагічний вечір. Що ви маєте на увазі, як це описати? Ну, я сам не граю в шахи, але розумію, що є різні варіанти початку гри. Гамбіти, так це називається. Доктор Саваронов ледь помітно посміхнувся. А, тепер я вас зрозумів. Вілсон почав дебютам Лопеса. Це один із найвідоміших дебютів, його часто використовують у таких змаганнях. І як довго ви грали до того, як сталася трагедія? Мабуть, це був третій або четвертий хід, коли Вілсон раптово упав на стіл, абсолютно мертвий. Пуаров став, збираючись іти. Останнє своє запитання він поставив недбало, наче це не мало жодного значення, але я знав, що це не так. Він що небудь їв чи пив? Віски з содовою, гадаю. Дякую вам, докторе Саваронов. Більше я не буду вас турбувати. Іван чекав на сухолі, щоб провести. Пуаро затримався на порозі. Квартира під вами. Ви знаєте, хто в ній живе. Сер Чарльз Кінгел, член парламенту, сер. Там нещодавно робили ремонт. Дякую. Ми вийшли на вулицю, залиту яскравим зимовим сонцем. «Ну, знаєте, Пуаро! – вибухнув я. – Не думаю, що цього разу ви були на висоті. Ваші запитання були аж надто не по справі!» «Ви так думаєте, Гастінгсе? – жалібно глянув на мене Пуаро. «Я був в Бульвахсе, дійсно. А про що б ви запитали?» Я ретельно обдумав питання, а потім виклав Пуаро свої міркування. Він вислухав мене начебто з великим інтересом. Мій монолог тривав, поки ми не дісталися будинку. Блискуче, вельми розважливо, Гасінгсе, сказав Пуарові, відчиняючи двері піднімаючись сходами попереду мене. Але все це абсолютно не потрібно. Не потрібно? приголомшено закричав я. Якщо ця людина була отруєна. Ага. вигукнув Пуаро кидаючись до записки, яку він побачив на столі. Це від джепа, як я й думав. Він кинув листок мені. Записка була короткою і діловою. Жодних слідів отрути не виявлено, нічого не вказує на причину смерті. Ось бачте, сказав Пуаро, ваші запитання не мали б сенсу. Ви здогадалися про це раніше? Передбачити задачу означає майже її вирішити, озвучив Пуаро. Одну з актуальних проблем бриджу, які я приділяв чимало часу. Монамі, якщо ви чините так, вам немає необхідності гадати. Не відволікайтеся на дрібниці, нетерпляче сказав я. Ви це передбачили? Так. Чому? Пуаро сунув руку в кишеню і витягнув звідти білого слона. Як. вигукнув я. Ви забули повернути фігуру доктору Саваронову? Ви помиляєтеся, друже мій, той слон, який раніше лежить у мене в лівій кишені, я прихопив його двійника зі скриньки з шаховим набором, який Мадмуазель Давилова так люб'язно дозволила мені оглянути. Множина від слова слон – слонний!» Він протягнув кінцеве з якимось підвиванням. Я нічого не розумів. Але навіщо ви його взяли? Я хотів з'ясувати, чи є вони абсолютно однаковими. Він поставив дві фігурки на стіл поруч. Ну, звичайно ж вони однакові, сказав я, абсолютно однакові. Пуаро, схиливши голову на бік, подивився на фігури. Виглядають вони саме так, визнаю, але не можна визнавати за факт те, що не перевірено. Прошу вас, принесіть мої маленькі ваги. З неймовірною обережністю він зважив дві шахові фігурки, а потім повернувся до мене, і його обличчя урочисто сяяло. «Я мав рацію! Бачте, я мав рацію! Неможливо обдурити Еркюля Пуаро!» Він кинувся до телефону і з нетерпінням чекав, коли його з'єднають. «Джепе! А? Джепе, це ви? Говорить Еркюль Пуаро! Нагляньте за слугою Іваном!» «Ні в якому разі не дайте йому вислизнути! Так, так, саме це я й кажу!» Він кинув слухавку і повернувся до мене. «Ви ще не розумієте, Гастінгсе, я поясню!» Вілсона не отруїли, його вбили електричним розрядом. Крізь одну з цих шахових фігур пропустили тонкий металевий дріт. Стіл був підготовлений заздалегідь і встановлений на суворо визначеному місці. Коли слон опинився на одній зі срібних клітинок, крізь тіло Вілсона пройшов розряд, який миттєво його вбив. Єдиним слідом виявився електричний опік на його руці, на лівій руці, оскільки він був шульгою. Стіл був частиною хитромудрого пристрою. Той стіл, який показали мені, був його копією, абсолютно нешкідливим предметом. Ним замінили оригінал одразу після вбивства. Керувався смертельний механізм із нижньої квартири, у якій, якщо ви пам'ятаєте, щойно зробили ремонт. Але принаймні один зі злочинців мав перебувати у квартирі Саваронова. Дівчина – агент Великої Четвірки, вона хоче отримати гроші Саваронова. А Іван? Я дуже підозрюю, що Іван – не хто інший, як прославлений номер четвертий. Що? Так, ця людина – неперевершений актор. Він може прийняти будь-яку подобу, яку йому заманеться. Я обміркував події останнього часу, згадуючи санітара з божевільні, молодого м'ясника, фальшивого лікаря. Всі вони були однією і тією ж самою людиною, і анітрохи трохи не були схожими один на одного. Це дивовижно, нарешті сказав я. Усе сходиться. Саваронов підозрював змову, саме тому він так не хотів брати участь у матчі. Пуаро мовчки подивився на мене. Потім раптом різко відвернувся і почав крокувати кімнатою. «У вас випадково немає якоїсь книжки з шахів, друже мій?» – раптово запитав він. «Гадаю, знайдеться. Мені знадобився певний час на пошуки потрібного примірника, але врешті-решт я його знайшов і приніс Пуаро, і той одразу ж сів у крісло і взявся читати з непідробним інтересом». Приблизно через чверть години задзвонив телефон. Я зняв слухавку. Це був джеб. Іван вийшов із квартири, несучи великий вузол. Він стрибнув у таксі, що на нього чекало, і почалося полювання. Іван явно намагався відірватися від своїх переслідувачів. Нарешті йому здалося, що це вдалося, і він поїхав до великого порожнього будинку в Гемстеді. Будинок одразу ж оточили. Я переказав усе це поро, а він лише подивився на мене, наче ледь що я кажу. Він тримав перед собою відкриту книгу. Послухайте, ну, друже мій, ось це дебют Лопеса. Перше – і чотири, і п'ять. Друге – КФ3КС6. Третє – СБ5. Далі постає питання, який хід кращий для чорних. Тут уже кілька варіантів, і саме третій хід білих убив Гілмора Вілсона. СІБІ 5. Саме третій хід. Вам це про щось небудь говорить? Я не мав ані найменшого уявлення про що це він розмірковує, і так йому й сказав. Уявіть Гастінгсе, ви сидите ось тут у кріслі і чуєте, що двері внизу відчинилися і зачинилися. Що ви подумаєте? Напевно, що хтось увійшов або вийшов. Так, але у вас завжди будуть дві можливі відповіді – хтось вийшов або хтось увійшов. Але ж це повністю протилежні речі, Гастінгсе. Але якщо ви обираєте неправильну відповідь, незабаром з'явиться невеличка логічна невідповідність і покаже вам, що ви взяли невірний слід. Що все це означає, Пуаро? Пуаро, сповнившись енергії, схопився на ноги. Це означає, що я був повним ідіотом! Швидше! Швидше у Весмінстер! Ми ще можемо встигнути! Ми зловили таксі. Фуаро нічого не відповідав на мої схвильовані запитання. Потім ми бігом збігли сходами. На дзвінки і стукіт ніхто не відповідав, але притулившись вухом до дверей, я почув приглушені стогони, що лунали в квартирі доктора Саваронова. Порт'є в холі мав запасний ключ і після невеликої затримки погодився дати його нам. Пуаро відразу кинувся в дальню кімнату, пахло хлороформом. На підлозі лежала Соня Давилова, зв'язана з кляпом у роті і шматком вати, що накрив частину обличчя. Пуаро відшпурнув його й спробував привести дівчину до тями. Незабаром прибув лікар, і Пуаро передав постраждалу під його опіку, а сам відійшов убік разом зі мною. Жодних слідів доктора Саваронова у квартирі не виявилося. Що тут сталося? У повному подиві запитав я. Сталося якраз те, про що ми з вами говорили, і з двох можливих висновків я зробив неправильний. Ви ж чули, я говорив, що будь-якій дівчині не важко було б зобразити соню Давилову, тому що вони з дядьком не бачилися багато років? Ну і. Ну, і протилежне точно так само правильне, кому завгодно не важко було б прикинутися її дядьком. Що? Саваронов дійсно загинув під час революції. Людина, яка вдавала, що втекла, згорнила революційних пристрастей, людина, яка змінилася настільки, що старі друзі ледве його впізнавали, людина, яка так вдало отримала у спадок величезні статки... Ну, ну, хто ж він? Номер четвертий! Можна не сумніватися в тому, що він злякався, коли Соня розповіла йому, як вона підслухала його слова про Велику Четвірку. Знову він прослизнув у мене крізь пальці. Він здогадався, що врешті я вийду на правильний шлях, тож відправив чесного Івана з вузлом, щоб відвернути нашу увагу. Приспав дівчину і втік, і тепер, поза сумнівом, уже встиг перетворити на готівку основну частину спадщини російської благодійниці. Але... але тоді хто намагався його вбити? Ніхто не намагався його вбити. Вілсон і був призначеною жертвою. «Але чому?» «Друже мій, Саваронов був другим за силою шахістом світу, а номер четвертий, неймовірніше, ледь зміг вивчити кілька дебютів. Звісно, він не міг допустити, щоб його викрили. Він зробив усе для того, щоб уникнути зустрічі. Коли його спроби зазнали невдачі, долю Вілсона було вирішено. За будь-яку ціну потрібно було приховати те, що великий Саваронов взагалі не вміє грати в шахи». Вілсон зазвичай починав дебютом Лопеса, і можна було майже з цілковитою впевненістю сказати, що і цього разу він використає саме його. Номер четвертий підготував смерть супротивника на третьому ходу, в той момент, коли лише починається справжня гра. «Але, мій дорогий Пуаро, – наполегливо продовжив я розпитування, – хіба ми маємо справу з божевільним?» «Я уважно стежив за вашими міркуваннями і визнаю, що ви маєте рацію, проте вбити людину лише заради того, щоб не вийти з ролі?» «Напевно, були куди простіші шляхи. Навіщо такі складнощі? Він міг просто сказати, що лікар заборонив йому напружуватися?» Пуарона морщив чоло. «Звісно, Гастінгсе», – сказав він. «Інші шляхи були, але не такі переконливі». Крім того, ви виходите з припущення, що вбивства завжди слід уникати, чи не так? Ну, а думка номера четвертого працює інакше. Я поставив себе на його місце, ви на це не здатні. Я відчув його думки. Він насолоджувався роллю гросмейстера, починаючи цей матч. Не сумніваюся, він навіть відвідував шахові турніри, щоб вивчити свою роль. Він сидів і супився, зображуючи роботу думки. Він створював враження, що будує великі плани, і весь цей час внутрішньо вмирав зі сміху. Він же знав, що йому відомі тільки два ходи, і що йому просто немає потреби знати більше. І йому подобалося передбачати перебіг подій і змусити людину стати своїм власним катом у той самий момент, коли того хотілося номеру четвертому. О, так, Гастінгсе, я починаю розуміти нашого друга і його психологічні особливості. Я здригнувся. Ну, припустімо, ви маєте рацію, але я не розумію, чому хтось ризикує, коли цього можна з легкістю уникнути. Ризик? Фиркнув Пуаро. Де ж тут ризик? Хіба Джеп розібрався в загадці? Ні, і якби номер четвертий не зробив одну маленьку помилку, він міг би зовсім уникнути ризику. Яку помилку? запитав я, хоча й підозрював, уже якою буде відповідь. Монамі він не врахував сірі клітинки Еркюля Пуаро. Пуаро має безліч чеснот, але скромність до їх числа не входить.